Alhamdulillah, yang berkata oleh kata-kata, dan berkata oleh kata-kata. Dan berkata oleh kata-kata, yang terbaik dan terbaik. Alhamdulillah, yang tidak terbaik. Dan berkata oleh kata-kata yang وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تأذن بالزيادة لمن شكر وتوعد بالعذاب من جحد وكفر تفرد بالخلق والتدبير وكل شيء عنده مقدر وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Cahab wajh Anwar, wal jabin Azhar, tahir Mzhar wal Makhbar, dan ancamu yang dengar Allah, dan bersyukur, dan berterima kasih. Dan yang terbaik adalah yang beribadah, berzakat, berpuasa, berkhidmat, Madidan wa akthar Amma ba'd Fattakullaha Ma'asyar muslimin Fattakwallahi uddatukum Wazadukum liukhrakum Wasalahu Dunyakum Ma'asyar al-Muslimin Hamba-hamba Allah Yang semoga selalu mendapatkan rahmat Dari Allah subhanahu wa ta'ala Ada satu makhluk yang terbaik di antara semua makhluk yang paling sempurna di antara semua yang ada di alam semesta ini yang kita semua wajib mengenalnya di antara ilmu yang wajib menurut para ulama adalah ma'rifatu nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kita wajib mengenal nabi kita nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam banyak diantara kaum muslimin saat ini yang salah dalam memilih idola yang salah dalam memilih kekasih padahal Masalah idola, masalah kekasih ini adalah masalah yang prinsip yang kita bawa sampai mati nanti. Yang kita bawa sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala di dalam sahihnya membawakan satu riwayat dengan sanatnya bersambung Sampai kepada sahabat Anas Radiyallahu ta'ala anhu Ketika itu ada seorang sahabat Yang datang kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Dan sahabat itu bertanya Ya Rasulullah Matasza'ah Wahai Rasulullah Kapan kiamat Lalu beliau menjawab wa ma apa persiapanmu menghadapi kiamat kamu tanya kiamat itu apa kamu sudah siap apa persiapanmu sahabat itu menjawab la syai' ghair anni uhibbu Allah wa rasulahu sallallahu alaihi wa alihi sallam. Tidak ada persiapan apapun, wahai Rasulullah. Hanya saja. Aku cinta Allah dan Rasulnya. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa Ya Rasulullah, saya tidak punya persiapan yang banyak. Tapi aku cinta Allah. Aku cinta kepadamu, wahai Rasulullah Muhammad. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa Kemudian beliau bersabda Anta ma'a Man ahbaqtah Kalau begitu Kamu akan dikumpulkan Bersama kekasihmu Sahabat Anas R.A. mengatakan Kami tidak Pernah merasa senang Merasa bahagia Seperti senangnya kami Bahagianya kami Ketika mendengar sabda Nabi ini. Kamu bersama dengan kekasihmu. Karena, kata sahabat Anas. Aku mencintai Rasulullah SAW. Aku mencintai Abu Bakar dan Umar. Aku berharap akan dikumpulkan bersama mereka. Karena kecintaanku kepada mereka. Walaupun amalku masih belum seperti amal mereka. مع muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah masalah kekasih idola ini sangat penting sangat prinsip siapa kekasih kita siapa idola kita kita akan dikumpulkan dengannya tergantung kita milih siapa kalau kekasih kita idola kita adalah orang-orang kafir orang-orang fasik maka kita akan dikumpulkan dengan dia di dalam neraka Wal'iyadu billah Kalau kekasih kita, idola kita adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wa alaihi salam Orang-orang yang saleh, Kita akan dikumpulkan dengan mereka Di dalam syurga Walaupun Amal kita masih belum seperti Amal mereka Ada seorang sahabat yang sangat mencintai Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat ini adalah pembantu Nabi yang bernama Tauban, radhiyallahu taalaanhu. Tauban, Tauban ini cinta kepada Nabi luar biasa. Pada suatu hari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melihat tauban dalam kondisi yang tidak seperti biasanya wajahnya pucat tubuhnya kurus kering kemudian dia seperti orang sumpek seperti orang bersedih sekali lalu Rasulullah SAW bertanya wahai tauban kenapa kau? apa yang terjadi? kenapa kondisimu seperti ini? apakah kau sakit? Lalu kata Tauban tidak, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak sakit. Aku tidak terkena mara bahaya apapun. Hanya saja, wahai Rasulullah, aku sangat mencintai anda dan aku merasa rindu kalau tidak berjumpa dengan anda. Aku merasakan kesepian yang sangat sampai benar-benar bertemu anda, wahai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku teringat di akhirat nanti tentu Anda berada di surga yang paling tinggi bersama para nabi sehingga kalau aku pun masuk surga aku berada di bawah enggak bisa bertemu Anda bagaimana pula kalau aku tidak masuk ke dalam surga aku tidak akan bisa bertemu Anda lagi selama-lamanya subhanallah sahabat tauban Radhiyallahu Taalaanhu amat sangat mencintai Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak ketemu Nabi itu sedih sumpek sampai enggak menafsu makan, enggak menafsu tidur sampai badannya kurus kering, tampak pucat di wajahnya, ingin berjumpa melihat wajah mulia Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia takut di akhirat nanti tidak bisa ketemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Lalu Allah menurunkan firman-Nya di dalam surat An-Nisa ayat nomor 69 sampai 70. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولُ فَأُولَٰئِكَ مَعَلَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلِهِ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّكِينَ وَالشُّهَدَاءَ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَا أُولَٰئِكَ رَفِيقًا دَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya maka mereka itu akan dikumpulkan bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka dari kalangan para nabi Siddiqin, syuhadak dan salihin dan mereka itu adalah sebaik-baik teman itu adalah karunia dari Allah dan cukuplah Allah maha mengetahui maksud daripada ayat ini kalau kau ingin bertemu dengan nabi ingin kumpul dengan nabi di dalam syurga maka syaratnya adalah wa man wa rasul kamu harus taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mar'atul muslimin jemaah salat Jumat rahimakumullah kenapa Sahabat Tauban sangat mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Tentu karena beliau Sahabat Tauban kenal dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang kalau kenal dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pasti cinta. Kalau orang tidak cinta kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti orang ini belum kenal dengan Nabi Muhammad SAW atau informasi yang dia dapat tentang Nabi Muhammad adalah informasi yang salah. Mari kita lihat di antara sifat Rasulullah Muhammad SAW yang disebutkan oleh Allah di dalam Al Quran, yaitu di Surat At-Taubah ayat nomor 128. Allah berfirman. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليهما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari dirimu sendiri. Kau kenal dia. Dia bukan orang yang misterius. Dia dari kalangan keluarga yang baik-baik, punya nasab yang terhormat. Terasa berat atasnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatanmu, sangat kasih dan sayang kepada orang-orang yang beriman. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam. Ini diantara sekelumit sifat-sifat mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu merasa berat kalau kita menderita. Beliau itu merasa Ingin supaya kita ini iman, supaya kita ini selamat. Nabi Muhammad itu yang dipikir itu kita. Rasulullah itu mikir kita terus sampai Rasulullah sedih. Kenapa umatnya diajak iman tidak mau? Kenapa umatnya diajak baik tidak mau? Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu mikir kita yang dipikir itu umatnya. Sehingga di dalam Al-Quran kalau kita membaca surat Al-Kahfi, surat yang dianjurkan dibaca setiap hari Jumat. ayat nomor enam, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, فَلَعَلَكَ بَخِيُّ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِلَّا مُؤْمِنُو بِهَذَا الْحَدِيثِ أَصْفَى. Boleh jadi, Wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, engkau akan membinasakan dirimu, engkau akan membunuh dirimu, karena engkau kecewa. Mereka engkau ajak iman tidak mau Jadi Rasulullah saking kecewanya Sampai ingin membunuh dirinya Kenapa ini orang-orang diajak iman tidak mau Diajak masuk syurga tidak mau Rasulullah kecewa Rasulullah bersedih Rasulullah mikir umatnya Jalan ke syurga telah diterangkan semuanya Supaya kita menempuhnya dan supaya kita selamat Jalan ke neraka telah diterangkan semuanya Supaya kita tidak menempuh jalan itu, tidak masuk ke dalam neraka. Beliau bersabda: "Ku lu ummati, yadukhlu nahl jannah, ilhaman abah. Semua umatku masuk syurga, kecuali orang yang enggan, yang tidak mau." Para sahabat heran. "Wahman yaabaya rasulullah. Siapakah yang enggan wahai rasulullah?" Beliau bersabda: "Man atau ani dah kelal jannah. Wahman asani, pokoknya abah. Orang yang taat kepadaku, dia masuk ke dalam syurga." Orang yang mendorhakai aku berarti dia enggan tidak mau masuk ke dalam syurga... Allahu akbar. Ma'asyaral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pernah pada suatu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca satu ayat di dalam Al-Qur'an yaitu surat Al-Maidah ayat 118. Ini kisah tentang Nabi Isa alaihissalam dan ini adalah doanya Nabi Isa. Ketika Rasulullah baca sampai di ayat ini, In tu fa innahum ibaduk, wa in lahum, fa inna antal azizul hakim, Ya Allah, jika engkau azab mereka, mereka adalah hambaMu sendiri. Tapi jika engkau ampuni mereka, Ya Allah, engkau adalah Maha perkasa. Tapi engkau juga Maha bijaksana. Ketika sampai di ayat ini. Rasulullah mengulang-ulang membacanya sambil mengangkat tangannya sambil nangis berlinang air mata. Beliau mengatakan, "Allahumma ummati, ummati, ya Allah, selamatkan umatku, selamatkan umatku." Rasulullah mikir kita. Rasulullah tidak ingin kita diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah ingin kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala lalu Allah mengirim malaikat Jibril memberitahukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa keinginan Nabi dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah tidak akan mengazab umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau mereka taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan di dalam riwayat yang sahih disebutkan tentang kejadian hari kiamat nanti manusia di padang mahsyar Panas. Kumpul semuanya. Dibiarkan oleh Allah. Allah murka saat itu. Lalu kita mendapat ilham. Untuk datang kepada kakek kita. Nabi Adam. Memohon syafaat. Bantuan Nabi Adam. Nabi Adam tidak sanggup. Nabi Nuh tidak sanggup. Nabi Ibrahim tidak sanggup. Nabi Musa tidak sanggup. Nabi Isa tidak sanggup. Nabi Muhammad SAW yang sanggup. Beliau mengatakan. Ana laha. Aku bantu kalian. Lalu beliau bersujud memuji-muji Allah subhanahu wa ta'ala Menyanjung-nyanjung Allah subhanahu wa ta'ala Lalu Allah mengatakan Ya Muhammad Irfa' raksak Was'al tu'tah Was'fa' tu syaffa, Hai Muhammad Angkat kepalamu Mintalah diberikan permintaanmu Berilah syafa'at Kau diberi izin untuk memberikan syafa'at Lalu beliau berdoa mengatakan Allahumma ummati ummati ya Allah selamatkan umatku selamatkan umatku. Sementara para nabi yang lainnya hanya berdoa Allahumma salim salim ya Allah selamatkan aku selamatkan aku. Hanya Nabi Muhammad yang mikir umatnya, mikir kita semua ini. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Mekah Dihina, dicaci, difitnah, diintimidasi, diludahi. Tapi luda enggak sempat kena wajah mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan beliau diinjak lehernya oleh abu jahal. Tapi dia terpental. Macam-macam ya, dilakukan kepada beliau sampai akhirnya beliau berpikir untuk hijrah ke Taif. Berangkat ke Taif dengan harapan di Taif diterima dakwah di sana kurang lebih sekitar 90 kilo jalan kaki bersama pembantunya Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhu. Ternyata ketika sampai di Thaif, pembesar-pembesar Thaif mendustakan, mengerahkan masa. untuk menyambut kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan teriak-teriakan, dengan hinaan, dengan caci maki, dengan cemoah, bahkan dengan lemparan batu. Sehingga bercucuran darah mulia dari tubuh mulia Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, malaikat penjaga gunung datang, malaikat penjaga gunung menawarkan kepada Nabi, Hai Nabi Muhammad, apakah kau mau? Kalau gunung ini aku ledakan, biar mereka mati semuanya. Mereka menghina kamu, mereka melempari kamu dengan batu. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Jangan wahai malaikat, inni arju an yuhriz Allah min aslabihem man yabudulillah wa'ida la isyikubishayya. Jangan wahai malaikat, jangan hancurkan mereka. Aku berharap nanti akan keluar dari turang sorbi mereka anak-anak yang beribadah kepada Allah yang tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Wahai malaikat, jangan. Kalau sekarang bapaknya, ibunya kafir, aku masih berharap nanti anak cucu mereka mau beriman. Abad Allah Subhanahu Wa Taala beliau berdoa: Allahumma hidi kaum ini, fa innahum la ya'lamun. Ya, ya Allah, hidayah kaumku, karena mereka tidak tahu. Ya Allah, Allahu Akbar. Akhlak mulia Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Harison alaikum sangat menginginkan keimananmu dan keselamatanmu. Di dalam riwayat yang sahih, ada seorang anak Yahudi, anak kecil Yahudi. Biasa membantu Nabi. Tiba-tiba anak ini sakit. Anak kecil Yahudi sakit. Rasulullah Muhammad SAW menjenguk ke rumahnya. Allahu Akbar. Beliau duduk di samping kepala anak Yahudi ini. Sambil mengatakan aslim. Masuklah kau Islam. Lalu sang anak meminta izin kepada ayahnya. Dan ayahnya mengizinkan. Anak itu pun mengucapkan dua kalimat syahadat. Lalu beliau mengatakan, Alhamdulillahilladzi anqadahu minan-nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dari api neraka. Allahu Akbar. Bukan hanya manusia. Di dalam riwayat yang sahih disebutkan, Ada seekor ontah. Ontah datang kepada Nabi, nangis di depan Nabi ontah ini. Ternyata onta ini mengadu dia didolimi oleh pemiliknya. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam panggil pemilik onta itu dan bertakwalah kau kepada Allah jangan mendolimi ontamu. Bukan hanya onta, pohon kurma. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula-mula kalau khutbah itu mimbarnya dari pohon kurma. Lalu beliau dibuatkan mimbar yang baru. Beliau pindah kepada mimbar yang baru. Ternyata pohon kurma itu teriak-teriak, nangis, histeris, tidak mau ditinggal oleh Nabi Muhammad SAW. Lalu beliau turun dari mimbar, didekap, dipeluk pohon kurma ini, dilus-lus supaya enggak nangis lagi. Allahakbar, maafkan al-Muslimin. Kenapa semuanya seperti ini? Karena semuanya mengenal Nabi Muhammad SAW. Kita sebagai orang Islam jangan sampai tidak kenal dengan Nabi Muhammad SAW. Kita wajib di rumah kita punya buku sirah Nabi Muhammad SAW. Kita ajarkan kepada anak-anak kita sehingga kita semuanya mengidolakan Nabi Muhammad SAW. Mengikuti ajaran beliau dan kita akan dimasukkan ke dalam syurga kumpul dengan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian khutbah Jumat yang singkat semoga bermanfaat. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة ونفعني وإياكم بما فيهما من البيند والحكمة أقول قول هذا واستغفرض الذي ما لو لكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم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 ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون واعلموا رحمكم الله أن الله تعالى أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والتسليم على سيد الأنبياء والمرسلين فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن من خير أيامكم يوم الجمعة فأكثر من الصلاة عليه فيه فإن صلاتكم معروضة عليا اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه ودريته كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه ودريته كما باركت على إبراهيم وعلى الإبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد Allahumma wartha'an alkhulafay rasidin sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa'an bakiat syuhabat yajma'in wa'an tabi'in wa tabi' tabi'in wa'matabi'ahum bi'ihsan la yumittin Allahumma artha'annaa ma'hum bimannika wa karimka wa jodika يا رب العالمين اللهم اوفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا اللهم امتنا على ملته اللهم احشرنا في زمرته اللهم وادخلنا في شفاعته اللهم اسقنا من حوضه اللهم جمعنا به في جنات النعيم مع الذين عليهم من النبيين وصديقين والشهداء والصالحين اللهم اكتب ذلك لنا ولوالدينا ولسائر المسلمين اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المقروبين واقضي الدين عن المدينين واشفي مرضانا ومرض المسلمين اللهم ارحم موتانا وموت المسلمين اللهم انصر اخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان اللهم فقق قيد اصر المسلمين اللهم انقذ المسجد الأقفى من اليهود الغاصبين اللهم اعدي المسجد الأقفى إلى رحاب المسلمين اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح إمتنا وولاة أمورنا وارزقهم بطانة صالحة وافقكم للعمل بكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وتحكيم شريعتك اللهم ارزقنا الثبات والاستقامه اللهم امتنا على الاسلام والسنه يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم توفنا وأنت راض عننا اللهم إنا نسألك حسن الخاتمه ونعوذ بك من سوء الخاتمة اللهم اجعل آخرة قلامنا في هذه الدنيا لا إله إلا الله اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنادب النار وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سبحان ربك رب ربه عزتهم يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيطاء ذي القربى وينهن الفحشاء والمنكر والبغي يعيدكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على أن يميزدكم واسألوا فضل يؤتكم ولذكر الله أكبر وأكم الصلاة